Тільки не вони вийшли з гущавини на шлях, що пролягав серединою лісу, як Фебіан помітив у долині коня без вершника, що в хмарі кудя мчав просто на них. «Глянь!» – скрикнув він, уриваючи свою мову, «Глянь! Мабуть, та проклятуща шкапа схарапудилась і скинула свого їстця. Треба її впіймати і відшукати вершника в лісі!» Сказавши це, він став посеред дороги. Шкапа підбігала чимраз ближче, і вже видно було, що по обидва боки її теліпаються ботфорти, а на сідлі вовтузиться й рухається щось чорне. Раптом коло самого Фабіана розляглося голосне й довге Тур. Тієї ж меті коло його голови майнула пара ботфортів, і якась чудернацька маленька річ покотилась йому під ноги. Великий кінь став, наче вкопаний, і, витягнувши шию, почав обнюхувати свого маленького господаря, що борсався в піску, аж поки насилу звівся на ноги. Голова у малюка ховалася між високими плечима, а великий горб на спині і на грудях довгі павучі ніжки надавали йому вигляду настромленого на виделку яблука, на якому вирізано чудернацьку пику. Коли Фабіан побачив перед собою дивну маленьку потвору, він голосно зареготав, та малюк, сердито натягнувши на самі очі берета, якого щойно підняв з землі, пронизав Фабіяна лютим поглядом і запитав грубим, хрипким голосом, «Чи це дорога на Карепес?» «Так, добродію!» лагідно, поважно відповів Бальтазар і подав малюкові ботфорти. Та малюк марно намагався взутися в них. Він раз у раз спотикався і стогнучи падав у пісок. Бальтазар поставив чоботи рядком, Легенько підняв малюка вгору і так само легенько спустив його вниз, встромивши йому ніжки в широкі важкі ботфорти. Малюк з гордим виглядом, одну руку вперше в біка, другу приклавши до берета, вигукнув. «Дякую, мій пане!» І, підійшовши до коня, він узяв його за вуздечку. Та знову ж таки, дарма він намагався дістати стременно і на коня. Бальтазар так само поважно й лагідно підійшов до нього і підсадив устремено. Тамалюк, мабуть, занадто розігнався в сідло, бо у ту ж мить, коли він хотів сісти, перекинувся і впав із другого боку додолу. Не так спритно, найласкавіший мосьє. вигукнув фабіан і знов гучно зареготав. Чорт вам найласкавіший мосьє, а не я! — люто крикнув малюк, обтрушуючи пісок з одягу. — Я студіозус, і коли ви також, то ви образили мене, сміючись мені у вічі. Тому ж завтра в карепісі мусите зі мною битися. — в біса! — скрикнув Фабіан і далі регочучи. — Оце-то відчайдушний студіозус. Хлопець хоч куди і хоробрий, і про студентську честь дває. Сказавши це, він підняв малюка вгору, хоч як-то й опирався, відбрикувався і посадовив на коня, який весело заіржав і миттю подався далі зі своїм господарем. Фабіан аж за боки взявся, мало не лускаючи зі сміху. «Жорстоко», – сказав Бальтазар. Жорстоко висміювати людину, що її природа так жахливо скривдила, як цього малого вершника. Коли він справді студент, то ти мусиш із ним битися. Ще й до того на пістолях, хоч це й суперечитиме всім академічним звичаям, бо на рапірах чи шаблях, ясна річ, він не зможе.